Hej och välkomna alla till veckan med Petre Krim. Den här veckan ska vi berätta om mordförsöket i Norberg som dominerade nyhetsflödet här under veckan. Det har kommit en dom mot en känd svensk rappare och även en matchfixningsdom. Men vi ska börja med rättegången mot Paolo Maccarini. För i veckan inleddes rättegången mot den tidigare hyllade kirurgen Paolo Maccarini som står åtalad för tre fall av grov misshandel. Sådär. Ja, då ska vi idag påbörja huvudhandling i det här målet mellan Fården och Paolo Macchiarini de ska ha skett i samband med operationer på Karolinska universitetssjukhuset i Solna mellan 2011 och 2013 när han opererade in syntetiska luftstrupar på tre patienter och ingen av de här personerna lever idag. Och Paolo Macchiarini har ju tidigare delgivits misstanke för de här operationerna men då och det är 2016 så var brottsrubriceringen grovt vållande till annans död. Den förundersökningen lades ner i brist på bevisning men hösten 2020 så åtalades Macchiarini istället för grov misshandel av de här tre patienterna då. Gärningarna är att bedöma som grova Därtill har Paolo Maccarini visat särskild hälsningsrörelse Paolo Maccarini förnekar att han genom sina vårdinsatser tillfogat någon av patienterna kroppsskada eller lidande i straffrättslig mening Och vår reporter Alexandra Sandemalm var på rättegångens första dag i Solna tingsrätt Hur var det? Nej men det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall vilket också märktes på platsen. Mm. Det var väldigt mycket journalister, kanske 30-tal, både svensk och utländsk press. Och även Paolo Macchiarini var där, han var iklädd i en mörk kostym och eh, hela förhandlingen fick han direkt översatt till sig från två tolkar. Hur såg han ut då att, att må? Nej men han var, såg väldigt samlad ut, eh, satt och lyssnade och antecknade mycket på vad som sades under rättegången. Vad var hans inställning då? Han nekar till alla brott och menar att han, det enda han har gjort är att försöka rädda liv. Och första förhandlingsdagen då, vad, vad handlar den om? Nej, men det var framförallt åklagasidan som fick lägga fram sin bevisning. Mm. Och, eh, det handlade mycket om de här tre patienterna, vad som mm. hände med dem och hur de har mått efter de här operationerna. Mycket som lyftes fram handlade också om vad som är forskning, vad som är sjukvård och vad som egentligen hade behövt för att rädda de här personernas liv. Den här rättegången kommer ju pågå i totalt 13 dagar. Vad är det mer som kommer att hända framöver? Nej, men det är dels den här skriftliga bevisningen som ska lyftas fram. Sen kommer man även få se operationsfilmer. De pratar om att det kommer att ske bakom stängda dörrar. Och sen är det ett stort antal vittnen som ska höras. Det var i fredags förra veckan som polisen i Norberg fick in ett larm om att förbipasserande i ett skogsområde mellan Norberg och Avesta hört en kvinnoröst från ett 25 meter djupt gruvhål. Det här området heter Långgruvan och ligger mellan Norberg och Avesta i nordvästra Västmanland. Det är ett gammalt gruvområde från sent 1700-tal som var i drift ända fram till smitten av 1900-talet. Men nu är det övergivet och används mer som ett slags friluftsområde. Men kvar finns det en del djupa gruvhål och schakt. Det var en pappa och hans två barn som larmade polisen efter att de hört rop från botten den av det gruvhålet. Räddningstjänsten var snabbt på plats men det tog ett par timmar att få upp kvinnan i gruvhålet. Det är tät skog runt platsen och det slutade med att räddningstjänstens helikopter firade ner en person som kunde få ut kvinnan. Det här är räddningsledare Svante Nordström på Södra Dalarnas räddningstjänstförbund som blev intervjuad i P4 Västmanland. Jag talar i alla fall om att vi är här nu och hon jämrar sig. Hon, hon har ju naturligtvis och var rädd. Så att jag tror om att vi, vi är här nu och vi ska komma ner till dig. Kvinnan fördes till sjukhus med allvarliga skador men kunde sedan höras av polis och man fick då reda på att hon ska ha våldtagits och sen putt eller kastats ner då i det här 25 meter djupa gruvhålet och polisen fick relativt snabbt en huvudmisstänkt person också. Mm, och det är en man i 40-årsåldern han är numera skriven i södra Sverige men har tidigare varit bosatt i Västmanland. Han sökte 2015 uppehållstillstånd men nekades det 2017 och har sedan dess överklagat det beslutet. Han har tre punkter i belastningsregistret för ringa narkotikabrott och två punkter för grov olovlig körning. Inga våldsbrott alltså. Men de domarna inte kopplade det till det nekade uppehållstillståndet ska vi vara tydliga med. Han har helt enkelt inte haft asylskäl har det bedömts då. Mannen han blev i alla fall häktad tidigare i veckan på sannolika skäl misstänkt för mordförsök och våldtäkt och när vi pratade med åklagare Ann-Sofie Trossing så är hon rätt fåordig om den här händelsen är stort. Hon vill inte förstöra någonting nu när det är pågående förundersökning men såklart nöjd över att tingsrätten gick på hennes linje och att de nu kan fortsätta utredningsarbetet med att analysera dels den tekniska bevisningen dels hålla fler förhör. I tisdag så kom domen mot en svensk rap. Rappare som vi tidigare pratat om i veckan. Han dömdes till två års fängelse för grov fridskränkning mot en tidigare flickvän. Det handlar om misshandel vid tolv olika tillfällen då han har slagit, knuffat, bitit och tagit stryptag på den här flickvännen. Rapparen har suttit häktad sedan januari. Han har förnekat brott och sagt att kvinnan velat dra nytta av hans kändiskap och att alla velat svartmåla honom och tycker också att förundersökningen har varit vinklad. Men tingsrätten bedömer att den tidigare flickvännen är mer än vad rapparen är. Och i den här domen så ingår även våldsamt motstånd och inga narkotikabrott samt en misshandel mot den före detta flickvänners syster när hon då försökte avbryta artistens våld vid ett tillfälle. En tennisspelare döms för tagande av muta. Det här gäller ett fall i Göteborgs tingsrätt där själva brottet ligger ungefär fem år bakåt i tiden. Och en man, en anhörig till tennisspelaren döms i samma mål för givande av muta. Och tennisspelaren ska ha spelat på elitnivå vid tiden för brottet och gjorde vi en turnering dubbelfel vid egen serv. Något som kanske kan ses som en ganska, ett ganska litet fel egentligen men det går att spela på och just det momentet hade då mannen spelat på och vann ett antal tusen kronor. Tingsrätten konstaterar att det inte finns någon egentlig dokumentation som visar om och i så fall hur mannen och tennisspelaren gjort upp de här planerna på att hon skulle göra dubbelfel vid surven. Däremot så har han spelande och det faktum att han också fört över del av vinsten till henne, det går liksom inte att förklara med en slump enligt tingsrätten. Båda döms därför och straffet här blir böter. Både tennisspelaren och mannen har förnekat brott enligt tennisspelaren berodde dubbelfelet på en axelskada. Vi nämnde ju det här fallet lite kort när mm. vi tidigare gjorde ett avsnitt om just matchfixning. Det var förra året och vårt fokus då låg på en tidigare allsvensk fotbollsspelare som var misstänkt för att ha tagit emot pengar för att ta ett gult kort under en match. Han dömdes för det i hovrätten och nyligen kom besked om att han inte får något prövningstillstånd i högsta domstolen. Så nu är den domen också fastställd. Det var allt för den här veckan. Tipsa oss gärna på 073 461 2915. Vi finns på WhatsApp på Signal eller maila oss på petrikrimsnobla.sverigesradio.se eller på Instagram där heter vi Petrikrimboden. Nästa vecka så fortsätter vi kolla närmare på polisens agerande i en informatörsharva i Eskilstuna som det redan finns ett längre avsnitt om.